tarda i benvinguts una setmana més a Ràdio Metropol, en la que es podria considerar com la primera setmana plenament d'estiu o preestiu que ens ha tocat viure aquest 2012 després de l'arrencada de Bon Temps que vam tenir la setmana passada i del petit xàfec d'aquest dilluns. Per sort per aquells que els agrada atorrar-se al sol, sembla ser que això ja comença a anar de debò i que l'abonança ens acompanyarà d'ara endavant, però per si de cas toca no fiar-se'n del tot perquè amb la cacau per tot arreu el més estrany seria que de cop i volta haguéssim de necessitar de nou alguna jaqueta solitària que hagi quedat amagada en un record col de l'armari. Mentre Banquia fa aigües, la terra sembla que no vol estar-se quieta per desgràcia i afloren alguns casos lamentables en el món del futbol internacional. Ràdio Metropol dona la benvinguda de nou a Montcada Radio. Metropol. Tiene la paraula Albert Segura. I novament aquesta setmana és moment de saludar en Sergi Calle. Bona tarda Sergi. Hola, bona tarda. Bueno, Sergi Calle, que em sembla que avui toca presentar-lo com a reverendo Calle. El reverendo Jones. Sí. El reverendo Jones, sí. Més que res perquè el, el Sergi aquest cap de setmana va oficiar una, una cerimònia, concretament un casament, i bé, des d'aquell moment és el nostre reverent particular. Sí, sí, sí. Està pensant si sí que explicar tot això, però... Sí, home, sí. És sí, sí no, també, no, no vaig oficiar perquè no era oficial, o sigui, el casament oficial ja es va fer, allò que te'n vas al jutjat. Sí, sí, sí. Vaig fer una mica la, la pantomima allà al restaurant. Va, va actuar com a reverend. Exacte. Va oficialitzar el casament, sí, sí. Sí, de cara a la família. A la o, però és família. oficial, jo no tinc cotestat per casar ningú. Exacte, sí, bueno, però el peripé el vas fer i va quedar sí, sí. molt bé, o sigui que... És sí, a sí, clar. Molt sí. bonic, molt bonic. Com molt que segur, bonic. Segur interessa, el bodas i... Y... Bodas i comuniones, amigós. Bueno, les comunions també seria un, un pas afegit, eh? Sí, sí, sí. En fi, Sergi, eh, tornem al tema que ens ocupa, que és tot el relacionat amb el món tecnològic. Aquesta setmana de què parlem? Uh, bueno, parlem una mica de tot, una mica de, perquè hi ha diverses notícies per sobretot d'aquest últim telèfon que ha sortit ara fa poc. Supoig que aquesta setmana és el Samsung Galaxy, ben com es diu, Samsung Galaxy S3. Exacte. Ja era s eh, no sé què, tenia tots noms estrany. Ja sí, sí, sí. l'han provat el 3, així, no, com per dir, bueno. Que número i que diuen que serà el gran competidor de d'iPhones, no? diuen, així diuen. Perquè fins ara, o sigui, hi havia els telèfons que funcionaven amb Android. Mm -hmm. hi havia la gama HTC, que es movia dins uns dins terrenys, després hi havia el Samsung, que tenia diversos telèfons, i bueno, han aconseguit ja, estendre molt la, la telefonia de, de, de smartphones mm -hmm. a un públic molt, bueno, amb preus assequibles i tot plegat. I ara amb aquest Galaxy el que volen és és, és competir directament amb, amb, amb, amb Apple, oferint un, un telèfon que és un papino, per dir-ho clar, sí, sí. telèfon molt car, i que ja només treu l'etiqueta aquesta Ah, no, Samsung són telèfons barats per, per adolescents. No, no, no, ara, Samsung també és un tros de telèfon que val molts diners i que ofereix uns un rendiment i unes uh, especificacions tècniques brutals. Uh -huh. uh, Tinc entès, però, que la pantalla és molt gran i és més gran que la de la del Samsung Galaxy S2 mm. i que van una mica encaminats al projecte que està traient a Apple per l'iPhone 5. Sí, perquè, eh, què vols dir projecte? Bueno, el projecte? Bé, l'iPhone 5, el que s'ha filtrat de moment és que la pantalla seria molt gran. Ah, sí, sí, sí és, clar que, és clar que ara no sé de què parlem, perquè sí, sí. com que, que tots som molt som molts i tal. Així, uh, sí, aquest telèfon, o sigui, és molt gran, o sigui, i diuen que aquesta serà la nova tendència dels telèfons de, del futur, que iPhone 5 i tot el que vingui. O sí sigui, que ens haurem d'acostumar aquests, aquests telèfons que estan en mig camí gairebé entre el que seria un telèfon i que seria una tablet, aquests portàtils, no? Uh -huh. Aquest espai intermig, doncs ja l'ocuparan els telèfons directament, ja no seran eh, no seran tablets petites, per entendre'ns, sinó telèfons molt grats. Jo a em molesta una mica, a mi m'agrada encara tenir el telèfon a la butxaca, però sí que és veritat que per fer segons quines coses el, el telèfon queda una mica eh, una mica ortopèdic. I, en canvi, amb aquest creixement d'espai i la, la pantalla gran, tot això molt net, ens doncs volen afavorir això, que, que, que sigui tot molt més intuïtiu i, i més assequible. Uh -huh. sí, realment el, el, el telèfon cada cop està ocupant un, un espai més important, això és així, cada cop està utilitzant-se per més coses. Quan van treure els primers telèfons, trucaven, després deixaven enviar missatges i després la gent es va acostumar a portar lo a la butxaca i molta gent va prescindir del rellotge de polsera, perquè deien, per què necessito un rellotge si tinc un, si tinc un, un mòbil a la butxaca que té l'hora. Clar, això cada cop està ampliant-se més, mm, estem consultant a internet des del telèfon, no sé si acabarem anant amb rellotges de pulsera, amb telèfons de pulsera que estaran connectats a di ara. Per exemple amb l'iPad, molta gent el que fa és tenir sincronitzada la mateixa targeta, tenir duplicada a l'iPad i al telèfon. Llavors la idea no sé si si'an encaminada, a tenir cada cop. més diguéssim tablets i el telèfon tenir-ho com una cosa merament per trucar i punt perdut, eh?, en algun moment. Sí, perquè em refereixo que si cada cop els telèfons són, estan encaminant ser una mica més grans, i ja hi ha els tablets que ocupen aquest sector de mercat, no sé si arribarem al punt de que realment eh, hi haurà un punt intermitge i perdrem la tablet i perdrem el telèfon original, o realment el telèfon passarà un altre cop a tenir la funció original de telèfon i tindrem els tablets una mica més, més dinàmics, més petitons, per poder-los portar sobre. Hòstia, Tipu... no sé, no? Però perquè fixa't, eh, fa, eh, fa poc, vaig veure que es venien, no sé si ho has vist, el... uns telèfons, Saps aquells cèpics telèfons de, de, de casa que teníem, que eren així grans, aquells no, que et posaves a l'orella? Sí, sí, sí. Aquests grans, no? Què vol dir que et posaves a l'orella? Jo em segueixo posant el telèfon a l'orella. Sí, ja ja, ja m'entens, vull dir que el que veus fa despenjar, no? I és sí. una peça que anava i després un cable que arribava fins a la, la, la mà que te'l te posaves. Sí. M'explico? Sí, sí, sí, el telèfon de tota munt, la vida. Doncs es van comercialitzar aquesta mena de telèfons amb un cable que tu l'endollaves a l'iPhone. Ah. L'iPhone o qualsevol sembla que era cara a l'iPhone, però se que qualsevol smartphone. Uh -huh. La gràcia és que tu tens el teu telèfon allà, o tablet, o el que sigui, el tens allà al costat del teu ordinador, i no has d'anar aixecant-lo i tu que vols trucar? Tens allò connectat, és una forma que si pots parlar més estona, més còmoda, que no pas amb el telèfon que s'escalfa i tot plegat no? a l'orella. Vull dir que d'alguna manera s'està convertint el telèfon en, en una altra vegada com una mena de d'atorre, no? una mena de d'element que està allà, al qual li endullem coses, li endullem perifèrics, tot i que no és, no és, no és molt no està molt estès, no? però, però em va fer gràcies això, que hosti, la gent, realment, el telèfon ja no acaba sent còmode ni per trucar. Sí, sí. No, si no em vols trucar, has alguna cosa que es torni a ser còmoda, perquè estàs perdent moltes coses. I, realment, no, no sé cap on ens movem, és molt, és molt, és molt complicat, jo, jo no hi entenc. Ara, de, de fet, jo esposo que el que deuen estar pensant aquesta gent és, aviam, cap on, cap on portem al sector? Sí. Perquè s'està esmadrant, això, hi ha moltes coses, tothom connecte a internet des de qualsevol lloc, Tard, ara hi ha els readers aquests que eren només per dir també han de tenir connexió a wifi, perquè això no sembla que et perds coses, vull dir, és una mica estrany. Home, si sí, ara el Kindle d'Amazon ja incorpora, ja la versió que incorpora directament al wifi, i una, em sembla que hi ha un que també té el 3G, amb el qual clar, no deixes de ser un, un, una pantalla que consultes amb blanc i negre, perquè al cap i a la fi el Kindle, per exemple, és només blanc i negre, però clar, pots consultar ja, per exemple, les portades dels diaris. Uh, sí, una mica el que ells volen és això, que, que tu puguis... Clar, que Indle és un altre negoci, eh? o sigui, és Amazon i vens uns productes i tal. Però fins ara el, el tema era aquest. Tu tenies un e-book, un, un e-reader, e on tu ficaves llibres per llegir quan si vols un llibre. Clar, breu moment que la gent deia home, és que clar, a mi m'agradaria no ve de connectar-lo l'ordinador per baixar-me els llibres, bueno, ja el farem amb wifi. Home, oh, m'agradaria que fos una mica més més atractiu, com un iPhone, no?, que ho haguessis passat, oh, nosaltres doncs el farem tàctil. Ah, doncs a mi m'agradaria que també ho llegir a la premsa, no pateixi, farem un servei de premsa que tu pagaràs no sé quan al mes o com sigui, no?, i tu aniràs descarregant la premsa al dia i llegiràs en el teu propi aparell. Ah, bueno, és que a mi... Bé, és que una mica és tot plegat. I així, no el tema dels readers contra el... els tablets, Clar, els que tenim readers que defensem, no, és que no brilla, és, és una pantalla mate, per tant ens agrada. Uh -huh. La gent que té un tablet tipus un iPad, i no, és que mi, jo llegeixo el meu iPad, però l'iPad fa llum, no? Clar. Jo, doncs una mica no, una cosa poc... Poc, eh, poc còmode per la vista. Sí, poc còmode. Doncs, bueno, el que, que han anat fent l'e-reader és adaptar-se al món dels tablets i acaba de ser una cosa intermitja, uh -huh. que està bé. I, I escolta una cosa, tu que tens un, un reader o que tenies fins fa poc un reader, eh, és pràctic, vull dir, li treus tot el suc que se li pot treure? Jo no li trec tot el suc perquè no tinc, encara ho tinc per lesió, O no llegeixo ni en paper ni en, ni en digital, per entès. Uh -huh. Però m'està llegint un llibre molt gros, em va espatllar el meu reader, vaig agafar el llibre, aquell gros, en paper, i allò era insuportable. I li vaig, li vaig dir la meva germana que tenia un pràtic deixa mal perquè estic fat i jo trobo molt més còmoda, perquè, o sigui, sigui, sigui quina sigui la mida del, del llibre, em refereixo a uns centímetres d'alçada, de, eh?, del gruix d'aire, sí, sí, sí. o sigui, jo què sé, com sigui, tota la data és la teva mida, o vols la lletra més petita, o més gran, o el que sigui, i et cap sempre a la bossa, o allà no la portis, i per mi és còmoda Mhm. Uh -huh. Molt, molt agradable de llegir, la veritat. No, clar, és que jo feia molt de temps que no pujava a un tren, això és així, perquè per feina em moc amb cotxe, i, i fa poc em vaig pujar un tren i em vaig fixar que molta gent ja portava el reader, que no, portava, no anaven amb, amb, amb llibres gruixuts. Sí. I, I pot ser que molta gent portés, portés un tablet, també, també, potser, no? Vaig veure més readers que tablets, eh? també t'ho no. he de dir. Sí, sí. No, no, jo, jo, jo, jo ho defenso molt i el començament és un mica estrany, però sempre ho dic, que un moment que t'adones que sense voler... Vas fent com si, com si fos un llibre, saps? Intentes passar pàgina, no a través del botó de passar pàgina, sinó intentes, fas el gest com si t'hi un llibre de veritat. Ja, el gest històric, un moment sí. això vol dir que ja t'has ja acostumat, ja no, no trobes la diferència entre un i l'altre, mm. perquè inconscientment estàs fent com si, si estàs llegint, estàs llegint el llibre i anar passant sense importar-te el format. Està bé. No, jo, jo, jo, ja dic, jo sóc superfan i me'l porto tot arreu i és fantàstic. No bueno, t'anaràs de comprar un, eh? Tornar-li a la jo, jo ara faig aquí, un, faré un crowdfunding per veure si em regalen pasta. Exacte. Sabeu què és un crowdfunding? Bueno, és el dels vídeos o no? Jo ho he vist en vídeos, això. En vídeos? Sí, sí, gent que fa un vídeo i diu, senyors, jo vull fer això i necessito tal no sé què. Llavors, la gent el que fa és dir, doncs jo et dono 10 euros. Però fins Exacte. Sí que... Exacte. Necessito 2.000 euros per fer un vídeo. Llavors, uh -huh. la gent diu, jo et dono 10 euros, però fins que no arribis a la suma de 2.000 euros no et donen aquests 10 euros. No sé si m'explico. Sí, o sigui, hi ha una pàgina a Espanya, o sigui, això, és un, això és una tendència que es feia a l'estranger. Uh -huh. I aquí a nostre país hi va haver algú que va, va crear uh, Berkami. Va. Uh -huh. Ara us diré el nom si el trobo. És que Estic intentant accedir-hi. Eh... Uh... Aviam, ta, ta, ta. Va, ara ho trobaré, per vale? uh, Bercami, amb K, val, que ens permet, tu dius, jo tinc un projecte, un projecte cultural o, o informàtic o el que sigui, sobretot moltes vegades tecnològic o això, audiovisual i tal, no? Dius, no jo, jo vull escriure un llibre, un llibre que està al retrat, de tot el meu poble, des de no sé quan, o vull fer un web còmic, o vull agafar aquest web còmic i, i fer merchandising o, o, o qualsevol cosa, d'acord? Vale? Tu demanes pasta, dius, doncs recito 1.000 euros o 2.000 o 3.000 o 5.000, sí? Uh, jo què sé, un que diu, porta a no sé quin artista al teu poble, Va, uh -huh. vull fer això, institu diners i demanes diners i, i, el que, i ofereixes un plus a la gent que dona diners diu, doncs, si em dones 10 euros tens una còpia del CD si fos un disc, si em dones 300 euros, tindràs una versió signada i no sé què, si em dones 500 podràs participar al videoclip sí, saps, coses així i una mica el, el, el que mou és això que projectes que un sol no es poden, no es poden finançar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 un creador de còmics, un creador de còmics de, del Grim Fandango o Monquiasla, eh? a Island i tot plegat, uh -huh. ara em demanis el nom, no el George Lucas, que era LucasArts, no, sí, sí, creador sí. dels jocs, i va dir, vull crear un joc nou, necessito no sé quants mil euros, eh? dòles, no? i en 24 hores ja els tenia i molt més, saps? Sí. Vull dir, fins i tot gent d'aquesta aquest, mida que dius hòstia, mira, és que ara últimament el sector no està bé tan igual, doncs es recolza en, en bueno, iniciatives privades que al final potser qui financieix una empresa, no és un usuari de carrer, saps? Dir, això està obert a tothom i està bastant interessant. No, està bé, està bé, és una nova manera de, de trobar nous mercats i no la font d'ingressos, està clar. I això, que haurem de fer un crowdfunding d'aquests i mai hi veiem un verd per aquí i que algú demana diners per un e sóc jo. No, ah, doncs molt bé, doncs Ja escolta. el veu. Ja, ja, ja, ja, ja estarem atents això. la web és Vercam i amb K -am doncs ja donarem un cop d'ull a veure què tal és això i una mica investigar quins, quins són els projectes que es porta la gent entre mans molt, molt bé, què més, hi ha alguna cosa més per destacar semana... de, de, abans parlàvem del tablet i tot plegat i sí. això, volia dir un detallet que es veu que el tema dels telèfons sí. està potenciant de nou la... si ho dic bé, l'escletxa digital de gènere què vol dir això? Fins ara, eh, gràcies a internet, doncs feia que tant homes com dones accedissin a la, a la informació, una cosa que abans era més difícil, val? si referíem jo, a societats eh, culturalment així, una mica més, més arcaiques, la dona doncs, bueno, tenia unes certes tendències, i a cas a internet, això es trencava i tal, igual, abans igual. La qüestió és que ara que internet hi accedeix tothom i tot plegat resulta que a través de, els homes entren més a internet a través del telèfon que les dones, uh -huh. pel que sigui també culturalment, per temes d'economia de, de, o del que sigui, però la, és aquesta o sigui, potser l'home està més disposat a estar més pendent del telèfon que la dona sigui com sigui, la qüestió és que s'ha detectat que una altra vegada eh, hi, ha una, hi ha una distància entre el, la connexió a internet d'homes i dones a través del telèfon, i això és, això és dolent <ríe> perquè estem dient, no, el futur va cap aquí el futur va cap allà, cap aquí, cap allà però estem provocant que hi hagi una diferència de... de d'accés, de connexió, de continguts, d'opinions, de tot, respecte a homes i dones, ta -ta en aquest sentit. També em sembla curiós perquè, clar, al cap i a la fi, eh, smartphones ho té tothom, no és allò que digues no, és que li costa més a un home que a una dona, no, no, una dona que a un home, l'smartphone no està a l'abast es de tothom, és a dir, això també és un tema d'aficions i gustos, perquè també, això és veritat... No, sí, no l'he llegit a, a la notícia de l'estudi, eh? uh -huh. però... però suposo que deu, deu marcar unes coses, però diu que eh, els homes tenen més més, més accés a aquests telèfons i, i les, les tasques eh, difícils, o sigui, com més difícils són, són les tasques, més escletxa hi ha. Les uh -huh. coses com compartir fitxers o fer pàgines web o coses d'aquestes, si una mica més complicades... Els homes hi tenen més tendència a fer-ho. El, els homes tenen eh, més més predisposició, potser, no?, o a trencar-se a trencar les banyes i fer-ho o publicar complicar-se o no sé, no sé exactament com, però sí que es nota. Jo, de fet, ho, ho veig a casa, eh? Jo... A vegades quan hi ha alguna cosa que s'ha de compartir i tal, faig clic, clic, clic, clic, clic, clic i comparteixo. A mi la meva dona diu, és igual, ja, és igual. I ja a l'hora, ja a ell. Jo simplement pel, pel fet, pel propi plaer de descobrir com es fa, no? Bueno... Però bueno, jo, jo, jo també em dedico a coses de noves tecnologies. Però, igual que, això que... t'anava a dir perquè tu també ets així i també tens una, una, un, un, unes inquietuds, no? Que potser... Ah, per això, per això. Però ah. clar, no sé què passa la resta del món. Uh -huh. No, també t'he de dir que a casa també funciona una, una mica així, eh? Jo sóc qui investiu una mica també en aquestes coses, també gràcies, orientat a vegades per tu també, tot sigui dit, i, i també després el que passa és que jo li explico, la meva dona, eh? O sigui, jo l'explico per exemple, amb el Dropbox, tenim la carpeta compartida i quan ens hem de passar coses és a través del Dropbox. Això d'enviar les coses per correu electrònic ja ho estem, no, no. Ho estem deixant a marge. Bueno, no, doncs també està, bé, està bé. però no sé, que m'ha fet gràcies trobar això, que... que que a vegades llegim les notícies i anem dient que el món, que tal, que qual, i bueno, no, hem, hem de mirar de que, de que tots arribem junts, que no hi hagi aquestes, aquestes divergències. Està clar, està clar. Doncs molt bé, Sergi, alguna cosa més o què? Uh, no sé, no sé, tenim més temps, jo puc anar parlant. Va, sí, tens un parell de minuters més, si vols. En què més tinc, què Ah, sí, sobre el tema del Samsung, sí. que jo i el Finança, que el podem trobar... Bueno, finança. Hi ha una oferta així tot estranya que em sembla que té... És que val com 400 o 500 euros aquest telèfon. Ah, una pasta. I gràcies a Joico t'ofereix eh, pagar eh, 100 euros al mes, uh -huh. eh, més o menys una tarifa de 20 euros igual, durant 18 mesos. 100 euros al mes? Sí, eh, 100 euros més 20 euros. Home, ah, però estem parlant llavors, quants mesos dius això? 10 euros? durant 18 mesos. Home, però molta pasta això? És molta pasta, Per ah. te'l financia. Però quin finançament més estrany és aquest? Clar, ara te'l financien, és que fins ara, aquesta és la distinció, fins ara et regalaven el telèfon. Ja. Yeah. O sigui, deien, no, et quedes eh, no sé quants mesos pagant no sé què, però realment amb allò no pagaves un telèfon. Mm -hmm. No. Ten... Si sigui, tu vas, vas a, a Can Apple i dius, hola, vull un iPhone, diuen, toma, té, són 700 euros, dius, home, no, no tinc 700 euros. I després deia, bueno, doncs vés una botiga telefònica et faran un, un tracte, et faran un contracte durant 18 mesos, pagaràs una part i te'l donaran. Ah, gràcies, gràcies, i ara mateix ho feies, no? Uh -huh. Realment no estaves pagant aquests 700 euros amb el teu cost. Ara el que fan és això, o sigui, el que diuen és mira, si vols te'l financem, tu vas pagat mica en mica, a mi et sembla. O sigui, totes les, les, les operadores s'estan traient una mica el tema aquest de, de, de finançar telèfons, perquè han vist que realment no els hi serveix per fidelitzar clients. Bé, bueno, l'operadora gran, gran que encara ho manté és Oranys encara ho manté. Orange encara regala telèfons, jo vaig trucar aquest mateix dilluns i em van explicar que em regalaven el WIFI-RESA, que és un model antic, funciona molt bé, però és un model antic. També s'ha de dir. Sí, sí, sí. Encara hi ha alguna que encara ho manté, però però la, la tendència és el que dius tu, a intentar enganyar el client d'alguna manera perquè es quedés... Abans ho feien així perquè es quedés regalaven un terminal, li deixaven a un cost bastant baix. Ara no. Ara, per exemple, Movistar i Vodafone sí que ho fan. Financien i diuen des de 20 euros al mes. I dius, gràcies. Ells de, no, estaràs un any, i el que arribava l'any o abans, tu hi havies marxat fet, o sigui, després no, no aconseguia que aquest usuaris quedés, al contrari aquest usuaris el que volies marxava perquè li tinguessin un altre telèfon clar, clar, clar. i clar, l'han quedat en una espiral mica absurda i Movistar bon, va ser el primer que va dir bueno, prou, ja m'he cansat, i a més els altres el van seguir i ara jo he costat així, així, amb alguns productes però amb aquest també ha dit, no, no, jo te'l financio hmm. bueno. amb qui va al banc de buscar una, una un crèdit ja Anava a dir un d'allò de... En hipoteca? Com abans, no? Sí. Que la vas pagant. Sí, sí, sí. La vajilla? La vajilla, sí, la vajilla. Ja no regalen de vajilles, eh? No, ara ja no. A la caixa estan regalant un rellotge, ara. Sí. Si portes la nòmina i t'hi quedes durant 12 mesos. En fi. Sí. Enganyifes, enganyifes. Jo, de fet, vaig mirar... Uh... Aviam, o sigui, no, no recordo qui era. <coughs> qui va comprar un imb. A ah, Unim, què vols dir, qui va comprar Unim? Qui va comprar Unim, algú ha comprat Unim. Bueno, el BBVA. Això, el BBVA. Hi havia un moment que si tu marxaves al BBVA et donava un iPad. Uh -huh. Jo tinc compte Unim i estava plantejant, estava plantejant de fer-ho, no? De sortir i tal, però després resulta que acabis de portar una allà, que no era la meva nòmina, eh? per entendre. Ja... Yeah. Però després, com no trigui gaire, absorbiran el banc. I, en fi, efectivament, arriba un moment que jo ja era de BBVA. Ja ets BBVA, sí, sí. Això ens ha passat a molts, eh? I unim pertany a dalt, per tant. Ara diuen que el BBVA també estudia quedar-se amb Catalunya a caixa, o sigui que, al final, mitja Catalunya serà del BBVA. I, al final, les sigles seran molt llargues. Bé, a veure, si unim s'integra BBVA, jo sempre ho he dit, que serà el babau. Ja va ser una hora, no? Sí, sí, almenys, almenys serà un banc amb nom i cognoms, com la gent el, el veu, però en fi. Sí, sí, sí. Doncs molt bé. Els altres. Mana, perdona? Digue, digue. Es veuran com ens veuen ells de nosaltres. Exacte, com Babau, sí, sí. Més que una invitació serà una, serà un, un clam, no? De constatació. Babau, benvingut, Babau. En fi, Sergi, ens veiem dimecres que ve si tot va bé. Molt bé, molt bé, siguem parlant de coses frics. Molt bé. Va, Apa, que vagi bé. Bona tarda. Adéu, reverent. Doncs fins aquí al Ràdio Metropol d'aquesta setmana cosem us ofert Sergi Calle i Albert Segura, dues persones que poden fer un programa elles soletes, veiem volar les oranetes a l'exterior dels estudis de Montcada Ràdio i esperant a poder sortir per sentir aquella olor tan característica d'aquesta època de l'any. Avui us deixem amb una de les peces incloses en el darrer disc dels Amics de les Arts. Que tingueu una molt bona nit. Diu que ha anat fent el seu aire que ha fet vida a mi el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 Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem amb temps, però de sobre. Diu que un dia hi que l'avisem amb temps, però de sobres. Viu que un dia hi que l'avisem en temps però que té llits de sobres. Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem en temps, però que té llits de sobres.